klinike lanaren lehia lekoan имеется da Smike edo hilabete xariguetengoa emendatuko da hameka euro gehiago hilabetean denbora oso batentzat. Erreza laguntza gutenguaren galdea internetez egiten ahal da kaf familia laguntza kutsaren bidez. Hiri edo enbalditua den presuna baten laguntzeko langile batek hiru hilabete hartino lana gelditzen ahalko du jornalik hartu gabe. Gazteen garantia eskualde guztiereko datua ik le, langile edo ikastaldietan ez direnek altsatzen ahalko dute Lau onta girotan ohi eurobillabetean nekezian balima dira baan lanbidean jartzeko. Bestalde, eggaiak, gazza timrriak goitiloanen dira. Platikazko zakurik ez gehiago fruitu eta baratzekientzat ere bakarrik bertziklatzen direnak. Zigarreta paketa guziak neutroak izanen dira, besten saltzea debekatua. Mamutzen edo belarxikin Nen kasatzeko pozein frango ere saltzetik kenduak, laneko autobatekin posadura batuk egiten bada, nagusiak langilearen izena eman beharko du. Huna, besteak beste, 2000 mazazpiko urteak ekarriko dauzkun kambiamenak.